Vykopávky rádia Slobodný vysielač To je 120 minút naplnených tým najlepším, čo sa zrodilo v dejinách slovenskej a českej populárnej hudby, hit paráda slovenských a českých hitov rokov minulých Vykopávky rádia Slobodný vysielač začínajú práve teraz Ako je už zdrejme ďalší týždeň odluky je za nami Z roku 2025 sa minulo 99 dní Nešok uzavrie stovku No a v tých nasledujúcich minútach to oslávime rozšírením vlastnej pesničkovej ponuky v rámci spomienkovej hitparády Vykopávky Rádia Slobodný vysielač, pri ktorej ďalšom pokračovaní vás víta a nerušené počúvanie z Banskej Bystrice, želá Peter Kršiak. Dnes to bude 13. tohtoročné, celkovo 347. kolo, návrat do druhej polovice 20. storočia a tradične aj spomínanie na postavy, ktoré vo svetovej histórii zanechali svoju originálnu stopu. Držte si klobúky, aby vám ich vietor neodfúkol. Bude to pestrá jazda, ktorú otvorí návrat na bratislavskú líru. Opäť to bude premiérový zárez, ktorý si na konto v roku 1968 pripísala skupina Olympic Single. Následne otvoril aj albumovú dvojku tá dostala názvou Pták Rosomák, autormi se stali Petr Janda a Pavel Chrastina. No a našou dnešnou novinkou číslo 1 bude titul Krásná neznámá. Chci si hrát a nestačí by málo. o čem se ti zdálo krásná neznáma pošeptám divo, o co mi zehralo uslyším je tvôj smích ten s námi zústa nenastálo krásná neznáma když se ti Ten je Musím se tomu začít smát. to začať smáť. To som si vedel, mi dneska budeš. Jeden z slúchaj Jeden z nás, všetko smí, a ten ví, zda to za to stálo. Hey. That's what is not mine. Tak dnes, 60. roky v úvode a ešte skôr ako sa Olympik dočkal toho druhého albumu, v 68. sa musel ešte venovať čerstvejšej záležitosti a to bol prvý profilový titul, želva. Toto bol aj prvý československý beatový album, no a Olympic sa tiež ako prvý big beatový formát kapela zúčastnil bratislavskej líry, určenej predovšetkým interpretom, jednotlivcom a tým, ktorí zastupovali tzv. stredný prúd. Súťažil tam práve s pesničkou krásna neznáma, dopadol ako dopadol, neúspel teda, pri prvej účasti a ešte aj pri tých ďalších, až do roku 1985 to skúšal bez nejakého výraznejšieho ocenenia. No a v 68. to bolo turbulentné na našom území, tam ten august dosť výrazne zamiešal kartami na všetkých frontoch. Bol tam angažmán v prípade Olympiku, keď mu zostaneme v tomto prípade verný, tak vo francúzských kluboch záujem o Československo na západe veľmi rýchlo opadol, šance uchytiť sa za hranicami, tie sa v podstate rozpadli, takže nakoniec sa objavil opäť na domácej pôde a pokračoval v tom, čo dne, z dnešného pohľadu už veľmi dobre poznáme. Pokiaľ ide o Bratislavsku Líru, tak vieme, že v tom 68. uspela Marta Kubišová s pesničkou cesta na striebornej e, pozícii sa objavili Valdemar Matuška, Helena Vondráčková s nadčasovým a už v tom čase výrazným duetom, to se nikdo nedoví, Ty môj kvítku medový bol tam aj Karel Černoch zo skladbou docela obyčejná píseň ocenený mimochodom práve táto pesnička vyšla aj na malej platni zo skladbou, ktorá nám to tu všetko otvorila, no a ešte raz sa mal možnosť vytešovať Valdemár Matuška vďaka skladbe hou, Ho, ktorú pre neho písali Boban Ondráček so Zdenkom Ritířom v tomto prípade teda Petr Janda, Pavel Chrastina no a rozbeh, dá sa povedať, že celku solidný pokiaľ ide o novinku číslo 2 meno interpreta už padlo lebo si odniesol z tej líry 68 dve ocenenia, ale my sa pozrieme za ním až do 70. rokov konkrétne teda do roku 1972 11.11. .11. oficiálne bola dokončená skladba ktorá bude 16. súťažným popevkom rodáka z Košíc ale českého speváka Valdemara Matušku, za ktorým sa opätovne budeme obzerať. Olympiktu tu absentuje 5 mesiacov. V prípade Valdemara, ktorý sa potom stal dvojnásobným zlatým slávikom, respektíve už predtým, lebo on to zbieral na počiatku tejto ankety, tak v jeho prípade absencia od januára. Dnes návrat za skladbou, ktorú pre neho otextoval Zdenek Borovec a Objevila se iba ako singlouka, neskôr súčasť rôznych výberových projektov. Dnes je názov Holky, já mám všechny rád. Já miloval už v školce dívčí smí ublížil ku k poznal poznal sílu pěstí mých a potají jsem chrubky chodil krát to pro dva malé cúbky, co mě dokázali zmáct a tak takto se mnou dodnes roste dál kdybych tisíc krát to odnes, za ten smích bych duši dal tu du pro dvě oči jiskrné se práv Zaspit a za tak je prosím, rečte bráť. Hezkých žen je stále víc a víc, ať nezralé, či zralé, sem z nich vedle dá se říct. Hned červenám, hned v jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád. Ty zvonil s co môj cíl. A že žádnou nechci zklamat, nikde nezdržím se být. Jsem rád, že vláčím tu svou bratku tam a jsem Zatím vyhnul jsem se s a tak patřím pořád všem. Hezký žen je stále víc a víc. Ať je nezdralé, či zdralé, jsem dá se říct. Hned červenám, hned pletnu, začnu tát. Jak mám si vybrat jednu holky, mám všechny rád. Jak mám si vybrat jednu ja? mám rád. Tak toto bolo k nám dovezené. Spoza poza veľkej mláky Snowbird je skladba, ktorú písal kanadský spevák a skladateľ Gene MacLellan. Hoci ju teda natočili viacerí interpreti, najznámejšia je vďaka n Mariovej z roku 1969, ktorá potom, čo sa objavila ako skladba albumu v polovici vzpomínaného letopočtu, vyšla potom o rok neskôr aj na singloch a bola hitovkou. V kanadskej popovej hitparáde dostala sa aj do Country Hit Parád predovšetkým teda, lebo ona tak bola trošku hladená no a neskôr dobila aj ďalšie svetové rebríčky Anička s Jeanom sa stretli, keď obaja boli pravidelnými účastníkmi seriálu CBC no a dali dohromady dve skladbičky, táto sa stala jednoznačne výraznejšou v podaní Valdemara Matušku, sme počúvali teda tú českú verziu Tohto pána snáď netreba predstavovať V roku 1962 a 67 si pripísal tých spomínaných zlatých slávikov Prvého keď mal 30 Narodený v Košiciach v roku 1932 Mamina, viedenská speváčka operetných divadiel Užívajúca meno Mia Malinová Bola na umeleckom turné Bol najmladší zo štyroch synov Jeho bratia neskôr žili v Nemecku Vyrastal v centre Prahy, kde tiež začal chodiť do školy. Tie študijné výsledky neboli nejak extra úžasné, dokonca aj zo spevu dostal údajne trikrát štvorku po mamine, ale zdedil výrazný, hudobný a dramatický talent, ktorý čoskoro začal uplatňovať. Naučil sa hrať na niekoľko hudobných nástrojov, začal navštevovať spevácky zbor... V Podebradoch sa vyučil za sklára a po vyučení nastúpil aj do Mózerových hutí v Karlových vároch, ale na profesiu mal e, veľmi krehkú telesnú konštrukciu v pľúcach. to treba. Najvyššie ho lákala muzika, vrátil sa do Prahy, začal spievať v súbore piesní a tancov a po absolvovaní vojenskej služby začal pracovať ako osvetový pracovník v Chebe a už vtedy si nechal narazť bradu čo počiatkom 60 rokov doplnil. Teda mal tam tej fúziky, potom briadka opačne to išlo samozrejme. No a v 50 rokoch vystupoval s niekoľkými kapelami, potom začal hrať v divadielku Reduta, kde sa zoznámil s rozhodujúcou dvojicou pre jeho ďalšiu kariéru. To boli páni Jiří Šliter, Jiří Suchý. Inak si založil aj Mambo Quintet a obchádzal s ním Také zábavové miesta po celej republike, ale po založení divadla Semafor si páni Jiří Lytr, Jiří Suchý na tohto talentovaného hudobníka spomenuli. No a tak od februára 1960 spieval v súbore a aj v hre Človiek z púdy, kde teda najvýraznejšou pesničkou bola legendárna skladba Včera nedele Byla podaní Pavlíny Filipovskej, no a okamžite Valdemar na seba hubúda pozornosť a v nasledujúcom pesničkovom programe Zuzana je sama doma, ktoré malo premiéru v máji roku 1960, už bol v podstate hviezdným interpretom a pre nás zostáva legendou do súčasnosti. Takto to začínalo, my sme trošku preskočili nejaké to obdobie, začiatok 70. rokov na tej bratislavskej líre. Waldemar zvýťazil v roku 1975 s pesničkou plánka, ale to už bola úplne iná kapitola. Interpret nasledujúcej pesničky, ten mal problémy. Um, aj väčší ako Valdemár, hoci teda zostal v niekdajšom Československu. Naopak, Waldemar sa v polovičke 80. rokov rozhodol teda odísť za veľkú mláku. Pokiaľ ide ale o Vladimíra Mišíka, to je už úplne iná káva, iná kapitola. V jeho prípade to bude piata nahrávka. Absentuje nám tu podstatne dlhšie, pomaly 2 roky. V máji 2023 sme vyprevádzali skladbu s názvom Co sem si vzal z albumu Miesto z Peržin, ale bola výrazne úspešná, pretože bodovala 15 týždňov. Viac sa nedalo, aj keď maximum boli dve piate pozície. Ale je to úžasná bilancia, predchádzajúce tri nahrávky iba paberkovali variace na renenzanční téma a stríhali do malého chlapečka. Boli v rebličku, ale len kvíľočku a jednohúbky sa tam nedostali vôbec. Máme sice apríl, ale treba niekedy myslieť aj výrazne dopredu. Napríklad na to, čo sa deje v decembri okolo 20 24 a už aj toto nám bude pripomínať dnešná novinka číslo 3, nesúca názov Co ti dám? Kazetu Saljašky s nahrávkou vlčích speče Anglické pastrky, po kterých honí duchy dech, A hrací náušnici a ptáka, který ten se, Zaspívá v kleci pro milence jo, jo. Na nebe tapetu a na podlahu mé Krát život na slušných základe. A mňe tu existenci na hromádce Mých a tak zbytečných věcí. V rámok na zaskoní vlastním tých A spírku kořenek, na šafrána, na mátu Píč k pádlo, moze na bagátu Své nohy, ruce, hlavu, oči, svojí tvár Zvlára na dny a noci, kalendár, hrací kalendár a hrací návštevníci a toho ptáka v kleci na slušných základek mých a tak zbytečných věcí nebo jen maslí dech a k tomu prázdný rám jo, toky pod stromeček Interpret, ktorý vstúpil na domácu hudobnú scénu doslova ako Uragán, pretože už na učilišti zakladal kapelu pod týmto názvom. Hral na sprievodnú gitaru, spieval. No a po škole, keď sa kapela rozpadla, dostal sa do skupiny Komety. Zoznámil s Radimom Hladíkom, s ktorým potom odišiel do kapely Fontana, Neskôr bola známou ako Matadors. No a na prvom singli už znela aj pesnička Malej zvon, co mám po vojne spieval v orchestri Karla Dubu potom založil New Force čo sa neskôr v 68. rozpadlo, takže krátky čas strávil ako gitarista v kapele George and Beethoven's no a ešte v 68. s Radimom Hladíkom zakladal kapelu Special Blue Effect neskôr už len Blue Effect a do roku 1970 keď bol vyhodený, stihol s kapelou naspievať album Meditace, potom spieval vo Flamengu, kapela sa rozpadla ešte pred vydaním albumu a jedinej platne kúže v hodinkách, zakladal formáciu Nova, krátky čas spieval v Energite Luboša Andršta a v roku 1974 vznikla Stálica, čiže kapela ETC, ktorá s tými krátkými prestávkami je aktívnou do súčasnosti a Napokon prispela určite k tomu, čo sa udialo pred dvomi rokmi, keď si prevzal ocenenie medailu za zásluhy. A to si prešiel tiež všeličím. V 77. odmietol podpísať antichartu. O 5 rokov neskôr došlo k zákazu koncertovania. A to za to, že na vystúpení v Lucerne bez povolenia premietal študentský film svojho kamaráta, študujúceho na Filmovej akadémii muzických umení, v ktorom si zahral aj takú úlohu. Žartovne kritizoval normalizáciu, následne mu bola ponúknutá teda spolupráca so štátnou bezpečnosťou. Toto odmietol. Na protest proti zákazu sa po pražských holešovicách objavovali nápisy Nechte spívať myšíka, Grafitáci sa o to postarali. O dva roky neskôr mu bolo povolené, ale obmedzenie vystupovať s takým akustickým programom pod podmienkou, že zahrá aj na Festivale politických piesní v Sokolove, kde aj krátko vystúpil, ale bez kapely. No a v 85. už opäť hral a to s novou zostavou s ETCčkom. My sme... Ešte trošku bližšie k súčasnosti, v roku 1990 vyšiel album 20 deka duše a tam sa medzi jednotlivými nahrávkami ako osmička v poradí objavila aj naša dnešná novinka číslo 3 s názvom Co ti dám, aj s tým otázničkom samozrejme. No čo dáme ďalej, to bude návrat za dámou, ktorá... Na rozdiel od Vladimíra Mišika, tú skúsenosť s bratislavskou lírou mala, hneď trojnásobnú, to sa jej zadarilo na sklonku 60. a na začiatku 70. rokov. Premiéru si odbila po boku Marcely Leiferovej, v 67. s duetom Čítam si horoskop, potom už prišla ako solistka o rok neskôr a to bola pesnička Ty musíš prísť, v 71. zaspievala skladbu s názvom Úsmev, ale nič z toho napokon nebolo, ale zatiaľ, čo na Líre ju úspechy míňali v Rakúsku, v Innsbrucku v roku 1969, bola bronzová, no a medzi tým stihala ponúkať ako cover verzie, tak aj vlastné pesničky, tá nasledujúca bude z tých dovezených. Vrátime sa počase opäť za Tatianou Hubinskou, Opäť je najvyšší čas, sa obzriedie jej smerom. Tentoraz sa o ten slovenský text postaral Alexander Karšaj. V roku 1970 bola táto nahrávka zrealizovaná pod názvom Zázraky sa dejú stále. sa pýta, aký význam má, prečo sme mysleli slova, v origináli alebo v slovenskej verzii Vždy to bolo práve o tom že zázraky sa dejú stále v Nemčine by sme si museli vyhľadať pôvodnú pesničku v tomto prípade orchester Oldu Zemana sa ocitol v pozícii sprievodného telesa no a začiatok 70 rokov to bolo aj s orchestrom Gustava Broma o spolupráci a LP platní tej jedinej, ktorá tu po Tatiane Huvinskej zostala. Vse, tiež učinkovala vo vlastnom a veľmi úspešnom zájazdovom programe sedem strieborných, s ktorým precestovala, dalo by sa povedať, že prakticky celý svet. No a toto obdobie komentovala aj slovami, zakúsila som trpkosť prehry, ale spoznala aj závratný pocit víťazstva, že moje snaženie neostáva bez ohlasu. Som si uvedomila vtedy, keď som... V roku 1967 preberala cenu Suprafonu za najviac predaných platní na Slovensku. Takáto odozva bola svojho času na Tatianu Hubinsku. potom neskôr v tom 73. začala účinkovať country skupinou Jastci a v závere tohto desaťročia sa v podstate vytratila. Z hudobnej scény v archíve slovenského rozhlasu by malo byť tak zhruba 125 pesničiek, natočených, tá prvá Brada a bosk to by malo byť z roku 1963 a poslednou zvádzajma Nehou Krovatín to by sa písal rok 1978 my sme sa obzreli za singlom, ktorý sme tu už mali na pretrase, pretože išlo o pesničku šéry, ktorá sa objavila na béčku s textom Kamila Peteraja ale nejak extra veľké úspechy na konte Tatiany Hubinskej nie sú u nás, je tam víťazstvo samozrejme z kola číslo 4 s pesničkou Ako malý psík o týždene skôr bola 15 a potom sme ju v rebríčku videli až v kole 164 so skladbou Aja taký parobok no a teraz ideme za finále alebo k finále tohto bloku a bude to spomienka ktorá bude čoskoro, verím, že na viacerých miestach rozoberaná pretože 4. júna si pripomenieme nedožitú 70ku v prípade rodáka z Partizánskeho hudobníka, skladateľa, speváka originálnej postavy, ktorá určite na domácej hudobnej scéne vyprázdnila miesto, ktoré sa nedá zaplniť, pretože išlo o originálneho autora, interpréta hráča na akordeóne lídra skupiny Loizo Mariana Kochanského. Opustil nás v apríli roku 2006. Nedá sa zabudnúť. Tak si to pripomenieme, čo sa týka jeho tvorby po 13 krát, A bude to nahrávka z albumovej jednotky, ktorá bola zaplnená, dá sa povedať, že doslova megahitovkami. 13 pesničiek. Už sme tu počúvali niektoré. Hlavne teda Toreador Karol. Ten vynikol najvýraznejšie. ale aj nahrávky typu na centrálnom trhovisku alebo Ančasi, drahá ako Volvo, prípadne my nie sme Taliani, to sú tiež veci a nahrávky, ktoré si získali výraznú odozvu a priazeň poslucháčov. Dnes to doplníme o skladbu s názvom Učiteľka chémie. Možno hovoriť o lírových pokusoch, či už to bola balada o tureckom mede, alebo pesnička Žemie je ľúto, s ktorou chceli účinkovať sólovo. Nevyšlo to, tak sa spojili s Elánom a vieme, ako to napokon dopadlo. Čo sa týka Mariana Kochanského, tak už sme tu mali zaujímavé príspevky, boli z toho aj tri strieborné a tri bronzové pozície vďaka skladbám, ktoré nám pripomínali rovnako tento moment a 20. apríla už úplne 40 rokov od chvíle, keď sa točilo v štúdiu v Pezinku, bola to verejná nahrávka, lebo to základné štúdio bolo terminovo tak vyťažené, že ak chceli mať profilovú LP platňu, tak ju museli natočiť teda spolu s divákmi. Urobili sa dva koncerty, vybrali sa lepšie verzie a tie sa potom objavili na LP platní, ktorá aj z dnešného pohľadu je stále veľmi zaujímavou. Dnes nám to uzatvára blok najčerstvejších titulov v rámci 347. kola. No a postupne sme počúvali Olimpik, skladbu krásna a neznámá. V novínke číslo 2 holky Ja mám všechny rád, sa nám do ponuky vracia Valdemar Matuška Co ti dám? To je otázka zňala v podaní Vladimíra Mišíka Zázraky sa dejú stále To bola spomienka na Tatianu Hubinsku no a zo skupinou Lojizo bol Marian Kochansky v nahrávke učiteľka chémie Jedna novinka určite v rebríčku o 7 dní bude lebo opäť budeme niekoho po 15 týždňoch vyprevádzať No a poďme sa pozrieť na tú ponuku z kola predchádzajúceho, vtedy nám to otvoril tiež Lírový pokus Autoportrét Mirky Brezovskej novinka číslo 2 to bol single Sami interpretkou Gabriela Šusteková Jánic ja muzikant a dvojica Michal Tučný a Zdenek v boxe novinky číslo 3 a pak, že je to hřích, to už bol návrat Petr Janu, ono a v záverečnej nejčerstvější záležitosti s názvom Když muž se ženou snídá, jsme počuvali Karla Gota. Po 15. kolách nás opušťali Hanna Zagorová a Petr Rezek s duetom Dotazník. Tými Oveľa menej úspešnými boli kapela Speciál s Petrom Nemcom v pesničke Samuraj a Ľubo Belák so skladbou Sonko padá. Pod Čiarou sa ocitli aj Léta Petra Haniga a favorit Lenky Filipovej. V na 20. mieste figuroval bicykel Juliusa Satinského, 19. boli výlety Evy Kostolániovej, 18. plesový marš skupiny Banket, 17. štestí Márie Rotrovej, 16. milenci v Texaskách, interpretmi Jozef Zima a Karel Štedrý, ďalší pánsky tandem Petr Kotwald a Standa Hložek s Bílou královnou obsadili 15. priečku, 14. bolo Ticho, Honzu poslednýkrát Petra Naďa, to bolo na 13. mieste, 12. zpívání Jitky Zelenkovej, 11. Bob Friedl, nahrávka nesie názov Jen Vítr, to ví, 10. boli chlapci z mesta, s nimi aj Pavol Hamel, 9. duplikát Karla Zicha, osmičkou tublatanka a skúsime to cez vesmír, 7. Jana Kratochvílová so skladbou Publikum, Tvé sem ja podsta, Johanna Sebastiana Bacha, to bolo Kolegium, muzikum a šieste miesto, Peťkou Chýbaš, Miroba Grigorova, štvorkou pieseň o decembri, Karola Duchoňa, Trojkou Stušková skupiny Elán, na striebornej priečke, počase opäť Marika Gombitová, Mekyš a Tajná šťastná hviezda. No a zase veľký skok smerom hore postihol v tom lepšom slova zmysle Petra Spáleného, ktorý sa po dvoch týždňoch vrátil na najvyššiu pozíciu s nahrávkou piesne Trápim sa, trápim No, opäť došlo k turbulentným presunom ale aj k obhajobám všetko postupne Začneme jedným z výrazných prepadov, ktorý máme možnosť registrovať v súvislosti s priečkou číslo 20 Áno, bol piaty pred týždňom a teraz sa nám ocitá na priečke, ktorá je tesne nad Čiarou so skladbou chýbažmi, opätovne prichádzajúci Robo Grigorov. Chýbažmi. slušne za triaslo a je aj pekne obsadená Ferko Griglák Antoniaro ďalej ako vokalisti Berco Balok Brigita Selidová Marcel Palonder nechýbal ani element Romana Guriču ktorí sa postarali o tie podklady a vokály v pesničke a dnes teda 15 miestny z dole najvýraznejší za ostatných 7 dní ale klesajúcich máme viac aj dámu, ktorá bola už aj šampionkou s touto pesničkou a v reblíčku bude rovnako ako Robo Grigorov po tretíkrát spolu prišli a teraz sa nachádzajú takto tesne vedľa seba. Je to celkovo 8 pesničiek, ktoré idú dole. Má medzi sa radí aj titul Publikum Tvé sem ja, interpretkou Jana Kratochvílová. Už môžeš taký, čo si vystačia, aj s jedným divákom v hľadisku, iným darmo by ste bránili, prídu vo väčšom množstve a chodili aj na koncerty včerajšieho narodeninového oslávenca napokon veď mu pred 40 rokmi dopomohli aj jediného československého zlatého slávika, malé nejakého strieborného bronzového ale toto bola najcenejšia trofej a podarilo sa, Takže dnes pustíme teda aj publikum a on trošku zrýchli v tejto pesničke poslednýkrát. krát Peter Nať prichádzajúci. Keď sa cítiš zlomený, chvíľu klesáš, chvíľu vstúpaš. Keď stávajú sa hlbšími otázky, čo si dávaš. A všetko sa zdá pomílené. Všetko slabé musí z teba pln. Posledný krát Miluj tak, jak posledný krát Skúšiť tak, jak posledný krát Beď možno dnes si posledný krát Bol si malé štiena A bol si ako hračka krásny Učili ťa, čo má, sa zdáš pomílený. Všetko slabé musí z teba von. se sa z toho, zpievaj ako by to bolo posledný krát. Zpievaj tak, jak posledný krát. Miluj tak, jak posledný krát. Skúčiť tak, jak posledný krát. Byť možno dnes si tu posledný krát. Západom, že lásky sa už nedoholáš Trochu sa záš pomílený Keď myšlinky máš modré od zimy Ale dostaneš sa z toho Pro všetko a to O posledný krát Zmievaj tak, jak posledný krát Miluj tak, jak posledný krát играть видимо жно здесь и тут последний экран да на на на на на keď sa točil záznam hitových titulov pre fanúšikov, to mal Peter zhruba 50, keď si to dával dohromady aj s albumom Labutia a Havrany. Ten druhý disk bol práve o zázname z koncertu s fanúšikmi, ktorí zostali verní 25 rokov v tom čase. No ale verných fanúšikov má aj tandem Petr Kotwold z Tandahložek, ktorý sa opäť hlásia o slovo a tiež sú už v tejto zóne aj spolu s nahrávkou, ktorá nesie názvou Bílá Královná. Černý Kupie šávnú se cítí lépe. Ona ví, že chci dávno říct Má bílá královna Přestaň chtít všem dávat mat Černou a bílou barvu znáš Kdy jak rúže červenáš, Hrajem šachy, já sem z dítka vítěz Říkáš, láska není volný styl Píváš své hava jak velký dítě, výhra v lásce nemá být však cíl, má bílá královno, už chtít všem dávat mat, černou a bílou. A dvě figur se ti líbí žít To je velká chyba dívek v létě Šachy do života nepatří Má bílá královno Přestaň chtít všem dávat mat. Černou a bílou barbu znáš Kdy jak růže zčervená Místo mazlení se v proudu řek, to je na co máme léta právě, to je na co máme správný věk. Má bílá královno, přestaň chtít všem dávat mat černou a bílou. Ešte by bolo zavčasu, napokon rebríčku sú iba po druhýkrát. Dnes v sekcii klesajúcich máme ich tu 8, polovička už za nami, ešte na nás čakajú teda ďalšie 4, popri tom 6 nahrávok, ktoré smerujú hore. Máme aj tri úspešné novinky a tri skladby, ktoré si svoju pozíciu dokázali udržať. Ale v zóne najspodnejšej to sú len klesajúci interpreti a s nimi samozrejme aj pesničky. Tu je ďalší, ale ten najpokojnejší, spívanie Jitky Zelenkovej. se bezbranou na sklenený som tu jen ja, môj tichý hlas, méhe zpívání. Na ním nejvíc mi záleží, teď prosím si světla zasnout. Ja nejsem tou dívkou krásnou, A pak cítím, jak trem ztrácím, zbýváním. A pak mi jde úsmiv sám, že to štěstí to není křeč. Nacházím jen společnú řeč. se so, Je to síce až pozícia číslo 16, ale tiež niečo, čo poslucháčov dokázalo zasiahnuť aj v tejto verzii. 16. priečka patrí Jitke Zelenkovej vďaka titulu Spívání v 347. kole. S ňou idú ďalej aj ako 17 Bílá Královna Petra Kotvalda a Standuhloška. Na 18. mieste je Petarnať, môže byť, že posledný krát, ale to je názov aj skladby. 19kov Publikum Tve sem ja, Jany Kratochvílovej a 20. ďalší z originálnych interpretov a zároveň autorov Robo Grigorov, ktorého tu máme aktuálne s pesničkou nazvanou Chýbaš mi 33 ročnou záležitosťou. V tomto čase sa dokončovalo v štúdiách Československého rozhlasu. No a my sme dokončili nazeranie do tejto zóny. 15 úspešnejších ešte čaká, ale čakajú aj tí, ktorých máme aktuálne v kalendári. Opäť si môžeme zrekapitulovať zoznam tých, ktorým boli tými štartovacími alebo cieľovými dátummi medzi 4. a 10. Aprílovým dňom, nedožitá 90 v Abihory volu to sa spája práve s tým pred túto chvíľu najvzdialenejším termínom, 4. aprílovým pokiaľ ide o rovnaký dátum a tiež čas narodenia, tak sa to týka aj Jana Vančuru alebo Honzu Vančuru ktorý ako spevák, gitarista slávil veľké úspechy v pozícii člena skupiny Rangers, respektíve plavci Jana Robová, tá je, alebo bola, v jej prípade musíme hovoriť v minulom čase, bola ročníkom 1951 a opäť rokov neskôr sa narodil aj klávesák a člen či už banketu Elánu alebo skupiny Limit Martin Karvaš. Pokiaľ ide o Tatianu Hubinsku dnes sme ju už mali možnosť spomínať. 6. apríl, rok 1999, to bol termín jej odchodu. Bola ročník 1944 7. apríl rok 1932 narodil sa Peter Rada ako textár sa mal možnosť svojho času prezentovať ročníkom 1966 je Hanka Zaňáková, známa ako Lucie Bíla no a potom tu máme tri odchody pred 12 rokmi zomrel Standa Hranický bol spevákom predvšetkým teda skupiny Citron Jan Václavík, líder kapely Golem, ten nás opustil pred šiestimi rokmi a pred štyrmi to bol textár František Řebíček. niečo zo spevníka Michala Davida by sa určite dalo poviťahnuť. Osmička aprílová Vlasta Borián bol síce viac herec, ale... Poznáme aj jeho spevácke kreácie. Narodený v roku 1891. Jirka Kaleš, ktorý s Honzom Ančurom skupinou Rangers mal svoje skúsenosti, si pripomínal 81. výročie narodenia. Dana Vlkova po boku Hany ako súčasť tandemu Kamélie. Tam to bolo o 75. výročí narodenia. V prípade Ivety Bartošovej 59 séria rokov, ale bez nej samozrejme, lebo vieme, čo sa stalo na sklonku apríla pred 11 rokmi no a Viktor Porkrystal ako súčasť kapely Kamelot ten si pripomenul 56. výročie národenia Petr Nať už tiež spomínaný bol aj jeho včerajšie národeniny z pohľadu premiéry aktuálnych vykopávok už 66. pred 21 rokmi zomrel Dušan Ružička. No a pred 16. aj Arnošt Pátek, ten dnešný deň. Ešte sa vrátime k Františkovi Řebíčkovi, lebo jeho dátum narodenia to bol 10. apríl, rok 1931. No a už 6 rokov neskôr prišiel na svet Karel Štedrý. Aj v jeho prípade je o čom hovoriť a v podstate sa mu ešte dnes povenujeme, to môžem prezradiť. Ale jedno meno ešte nepadlo a stal sa jubilantom, čerstvým 70 Bratislavčan Igor Pavelica, ktorý v roku 1982 spolu zakladal kapelu Belasi, prešlo ňou 46 parťákov, pri vôsmych už máme krížiky. Bola to jedna z prvých profesionálnych kapiel na Slovensku, o country kapelách ani nehovorím. Vystriedalo sa tam množstvo aj známych hudobníkov, z ktorých väčšina pôsobí v podstate na tej domácej scéne do dnes, ale ako bolo naznačené, tak mnohí už medzi nami nie sú ani tí, ktorí to s ním svojho času spolu zakladali. Jaroslav Pekárik, Karol Školár. Našel som tam krížik aj pri mene Miroslav Ličko, ten bol s pevákom tejto kapely, ale termín odchodu sa mi nepodarilo dopátrať v každom prípade tiež bol súčasťou tejto formácie. aj keď takým tým najvýraznejším parťákom Igora Pavelicu bol ako hráč na elektrickú gitaru a vokalista Miško Dočelomanský mladší no a v tejto dvojke vždy boli doplňaní aj ďalšími muzikantami najčastejšie a najvýraznejšie s Ivanom Zadrabajom ako basgitaristom a bubeníkom No, Bela si ponúkli aj pesničky, ktoré sa stali výraznými hitovkami už v 80 rokoch. Električka, keď idem ulicou, priznávam nerád. Alebo nahrávka s názvom Kamaráti. Na začiatku boli len dvaja tretí sa pridal k ním. Chceli vždy výťazniť pravdou nad všetkým zlým. Každým závidel šťastie, vladosť, silu сил chýr. dňa na deň putok rastie, набира nový štýl. Najvňať svojí popá, zrada keď Čas je v pesničke, ktorá sa potom stala v 95. aj súčasťou albumu a dokonca titulnou skladbou tej prvej profilovky s názvom Kamaráti, ktorú Bela mali možnosť ponúknuť, bolo to o 15. pesničkách a aj o návratoch za ďalšími výraznými titulmi z predchádzajúceho obdobia o 4 roky neskôr ponúkli potom album s názvom Zatykač a keď si Belasi pripomínali 20. výročie, Igor si splnil taký tajný sen natočiť album, ktorý by bol iba o harmonike ústnej, na ktorú tiež dokáže bravúrne hrať takže 8 nahrávok bela sa Harmonika to je ďalší produkt potom našlo na výberovku to najlepšie za 20 rokov následne odprezentoval aj album s názvom A život ide ďalej a zatiaľ tým najčerstvejším by mala byť modrá a biela. Tiež profilovka, ktorú dával dohromady aj s Myškom Dočelovanským, aj s Tomášom Ďorogom a Ivanom Benkovičom. Tam bola táto štvorica zaznamenaná v 13. 13 nahrávkach to ešte v roku 2013 sme si nad tým aj posedeli tak ten záznam by mohol byť niekde v archíve, dnes nesúťažne samozrejme, ale my sa určite budeme aj týmto smerom ešte obzerať je sa začím, aj keď tu už boli, možno tie najvýraznejšie popevky, kamaráti električka a priznávam nerád rebríček nevideli, keď idem ulicou, to sme mali v júli pred dvomi rokmi aj v rebríčku na 17. mieste nič viac sa Nepodarilo dosiahnuť, ale nie je všetkým dňom koniec. Ideme ďalej a ideme aj medzi elitnú 15. našej aktuálnej ponuky v rámci 347. kola, vykopávok Rádia Slobodný vysielač. No a poďme za ďalším menom, ktoré tam bolo spomenuté v tom kalendári a práve pri dnešných oslávencoch pretože ročníkom 1937 bol Karol Štedrý. Máme ho tu v dvojici s Jozefom Zimom na 15. mieste v titule Milenci v Texaskách. z a sedmnáctým bylo let A do té lásky bez nadsázky Se vešel celý širý sviet Ten světník ale viděl pásky A jak by mohl nevidět Žiť horovali pro Texasky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 Ať vám to je, či není milé, měla ho ráda mnevni ráda. dívce provinile, jestli vám o to bude stát. Ať vám to je, či není milé, Miela ho ráda mě dyrá. A bylo by moc pošetilé. Pro život hledatý zmíňá Tak jeden mladík s jednou slečnou Se spolu odstvy na trati Kež dojedou až na konečnou Keďž na trati sa neztratí. Keď na trati sa neztratí. Keď na trati sa neztratí. Kež na trati sa, na trati sa Dá sa povedat, že na tej svojej životnej trati sa ani Karel Štedrý nestratil pochádzal z učiteľskej rodiny aj keď s bratom Ivanom dramaturgom a udobníkom ich to ťahalo k muzike od synu to neschvaľoval, získal potom titul inžiniera ale týmto smerom sa nikdy nejak extra uberať nechcel a už ako 18 ročný stretol svoju prvú osudovú partnerku Janu bola z toho láska na prvý pohľad ale dva roky to pred rodičmi tajil pretože bola o niečo staršia ako on a navyše rozvedená a to nebolo ideálne ale keď po 4 rokoch randenia um, bola v očakávaní, tak už bolo treba ísť s kožou na trh, ako sa zvykne hovoriť. Manželstvo to bolo šťastné cejary pomenoval podľa najobľúbenejších hitov svojho priateľa Valdemara Matušku, takže bola tu Zuzka a Tereska no ale žial prišla rakovina a partnerka sa uh, liečila Staral sa o dievčatá, čakal, že sa mu vráti domov, ale žial, nevrátila sa, komentoval to slovami. Jana mňa byla žena na celý život, počítal som s ní, nikdy bych sa s ní nerozvedl potom 20 letem manželství jsem ovdověl, Teresce bylo 13, Zuzce 18 a já se stal mámou i tátou dohromady nebylo to lehké, hlavně načas, musel jsem odmítnout i některé nabídky, na druhé straně nás showbiznis živil, potom neskôr došlo i k ďalším vztahům. něčo vydržalo, něčo nie, počase se oženil okuzdliláho krasokorčul Jarka Eva Vondrušková to sa ukázalo ako niepríliš šťastný nápad čo zamilovan... keď zamilovanosť teda pominula, tak vzťah sa rozpadol a jeho nevlastná dcera Nikol Lenertová neskôr moderátorka si ho tak či tak, ale ako náhradného ocina obľúbila až potom do tretice mu vyšlo niečo s Evou, ktorá bola priateľkou kamaráta No, najskôr začali tajne telefonovať potom prešli k stretnutiam a čo skoro došlo na zásnuby, takže aj toto bolo niečo, čo tvorilo životný príbeh Karla Štedrého tí milenci v Texaskách nám k tomu aj celkom pasovali Pepik Zima, ten si prišiel tiež svojim príbehom a tiež tam boli radosti a starosti, aj autonehoda a nejaké tie obete sa nájdú, respektíve obeť. no ale to by sme mohli poriešiť zase v inom časopriestore. Teraz prechádzame k priečke číslo 14 a prejdeme k nej samozrejme cez ten dnešný kalendár. Máme tam oslávencov meninových v rámci stého dňa aktuálneho kalendára, takže 265 ešte pred nami. Meninový oslávenec na Slovensku to je Igor. Meno ruské, islandského pôvodu, význam boh... Ingvio ochraňuje. V Českej republike je to Daria, či už tam je J, Meké alebo Y. Čo sa týka štvrtého písmenka v poradí, malo by, by ísť o meno perského pôvodu a vykladá sa ako držiteľka dobra. No, v perštine znamená aj bohatá, v turečtine a v Indii môže byť aj veliteľkou. No, nejaký, nejaký extrasvetový ani medzinárodný deň tu nemáme to až o týždeň, keď sa zazelená všetko okolo, aj keď sa nám to už za oknami po tejto stránke tiež rieši a než sa dostane na udalosti a jednotlivcov, ktorých tiež 10. apríl spája tak poďme za ďalšou z výrazne klesajúcich nahrávok v kole predchádzajúcom bola Strieborná pri 10. Obite v rebríčku je však až na 14. priečke, konkrétne tajná šťastná hviezda Mariky Gombitovej a Miroslava Šbierkú. Mnohí. Z dnešného pohľadu vieme, že no Mackie sa dočkal, Marika sa dočkal Aj keď aj ona to mala žial Potom novembri roku 1980 veľmi náročné Šťastnú hviezdu potreboval aj Titanic Ktorý v tento deň v roku 1912 vyplával Z anglického prístavu Southampton A nejak extra sa tiež nezadarilo A ešte je tu aj sopka ktorá v roku 1815 explodovala pod menom Tambora. Bola to jedna z najsilnejších explózií na zemskom povrchu. Vychýrlila viac ako 40 kubických kilometrov lávy. 10 tisíc ľudí vtedy zomrelo hneď pri erupcii. Výbuch spôsobil aj 5-metrové tsunami, ktoré zase prišlo k tomu, že došlo k záplavám. Zdevastovali množstvo ďalších indonéskych ostrovov, pričom zahynulo je ako 80 tisíc ľudí. No, buďme radi, že to je dosť ďaleko. Ale nebude to iba o katastrofických údajoch. Došlo aj na veci, na ktoré sa dá v dobrom spomínať. Možno aj na ten zavedený americký patentový systém z roku 1790 v roku 1858 v Británii v jednej zo zvonárni vo východnej časti Londýna odliali viac ako 13,5 tony vážiaci zvon, ktorý nesie názov Big Ben v britskom parlamente, sídliacom v londýnskom Westminsterskom paláci vždy odbíja každú celú hodinu Korunovácia mexického cisára Maximiliána I. To sa stalo po vpáde vojakov francúzského cisára Napoleona II. do Mexika Niektorí historici v tejto súvislosti tvrdia, že Napoleon II bol Maximiliánovým biologickým otcom. No, Rodostrom niekedy neoklamete. No a prvá telefonná linka v Čechách, to sa spája s rokom 1881, bola spreváckovaná, spájala správnu budovu bani Hartmann v Ledviciach, zo stanicou v Duchcove. Aby asi zrejme vedeli, že už sú tam vagóniky a že sa bude nakladať. Niektorí to skúšajú po železniciach, iní cez vesmír, aj Maťo Ďurinda a spol máme ich dnes na 13. mieste. asi keď 38 ešte nemali ani členovia tejto kapely dnes to má už pesnička a páni už v rokoch najmladší, pán Horvát o dva roky neskôr narodený po tandeme Maťa Durinda a Ďuro Černý v tomto prípade treba spomenúť ročník 1961 ale ten je teda 63 no takto im to krásne hralo v tom 87. roku, keď sa to ako single objavilo aj s pesničkou dnes na pultoch hudobných predajní. Trošku si bolo treba počkať na celú kompletku albumovú, ktorú zastrešila práve táto pesnička ako titulná. No a nás to uviedlo aj do ďalšej pasáže v rámci 347. Kola. ešte sa poďme pozrieť do obdobia, než týto páni vôbec uzreli svetlo sveta, tak sa diali aj iné veci. V roku 1934 vznikla Československá štátna teologická fakulta evanielická v Bratislave. V roku 1939 bola premenovaná na Slovenskú evanielickú bohosloveckú fakultu. Do zväzku Univerzity Komenského sa dostala 1. júla roku 1990 na základe ustanovení zákona, keď bol zmenený aj jej názov na Evangelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Miniete pero a tuhu, než napíšete názov. No, ďalšia smutná vec, rok 1945, je to 80 rokov od tohto momentu, keď pri nálete amerických lietadiel... Na koncentračný tábor Sachsenhausen zahynulo viac ako tisíc politických väzňov, ale bola tu aj svadobná ceremónia. v čase, keď Petr Naď bol iba novorodencom. V roku 1959 sa konala svadba japonského princa Akihita z Michiko Shoda Michikou cisárska rodina sa musela zmieriť s tým, že poprvýkrát v dlhoj histórii rodu pribudne do nej žena z neurodzenej vrstvy. Obaja si ale získali popularitu a to nielen medzi Japoncami, ale aj vo svete. A Kehito nastúpil na trón v roku 1989. Tá jeho éra panovania dostala prívlastok všade prítomný mier a v duchu tohto mota jeho cisárske veličenstvo aj s cisárovnou Michiko navštívili v podstate všetky japonské prefektúry a mnohé krajiny aj vo svete so zvlášť veľkou pozornosťou a uznaním sa stretli návštevy cisárskej rodiny tých miest ktoré sú spojené s ťažkými bojmi počas druhej svetovej vojny kde si uctili nielen pamiatku svojich japonských vojakov ale aj obete zo strany iných krajín, predovšetkým teda amerických vojakov, korejských alebo čínskych robotníkov, prípadne miestného obyvateľstva. My si teraz uctíme tvorbu pána, ktorého životné jubileum sa stále viac a viac približuje na budúci rok, to bude 80. -ka. V prípade Honzu Nedvieda, ktorý je tiež už opätovne súčasťou našej ponuky, môžeme konštatovať, že si polepšil posúva sa nám o dve priečky trošku vyššie s pesničkou s názvom ticho Zpívam, noc tu. spojil viedem pro Nedávno nevěřím, čím víc tým líb. Hlídám tajne v tichu ruši svou. Svírou vírou, že nic nekončí. Ještě velkou brou. Bůjde, na se končí. Doufám, a po svém věřím příště so Doufám, a věřce, doufám rá slyším doufám, slyším zvony hrám, Slývam na hlas nádejí. Výdam a súčasnú lezvicu hrať. Ať k vám trúny stavia. Tajne hýdam, tajne v tichu ruši svoj. Čím ideme tiež ďalej, lebo ešte nás čaká 11 nahrávok. A tiež pohľad do tej druhej polovičky 20. storočia, čo sa týka udalostí. Z 10. apríla v roku 1963 vláda vtedy Československej Socialistickej republiky prijala uznesenie o koncepcii dlhoročného rozvoja alebo dlhodobého rozvoja cestnej siete a miestnych komunikácií podľa ktorého malo byť v Československu do roku 2000, okrem iného, postavených viac ako 1700 kilometrov diálnic a ďalších približne 1000 kilometrov hlavných ciest skapacitnené mali byť pre prevádzku minimálne 9000 vozidiel denne. Plánovalo sa všeličo. A posľubeného máme toho dosť aj v tom ostatnom období. Čo sa týka filmových titulov, tak roky 1967-68, tam je to naozaj pestré. V tom prvom spomínanom letopočte film režisera Miloša Formana Lásky jedné plavovlásky zo 65. roku tak bol v nominácii na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film v rámci 39. ročníka Udeľovania cien Akadémie filmového umenia a vied za rok 1966 no a Polská herečka Ida Kaminská, tá bola v nominácii na Oscara v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe vďaka titulu Obchod na korze, režiserov Jána Kádára a Elmara Klosa v rámci 39. ročníka. Tento film obdržal už v tom predchádzajúcom 38. ročníku Oscara. V kategórii Najlepší cudzojazyčný film za rok 1965. No a v 68. režisér Jiří Menzel tam mal zase úspešne ostrosledované vlaky. Získali Oscara v kategorii Najlepší cudzojazyčný film v rámci 40. ročníka udelovania cien a to za rok 1967. O 3 roky neskôr v 70. Paul McCartney predstúpil pred verejnosť a ohlásil rozpad skupiny Beatles. V roku 1972 v troch metropolách v Londýne, v Moskve a vo Washingtone boli podpisované dohody o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických zbraní. Predstaviteľi viac ako 50 krajín sa vtedy rozhodli pre tento krok No a v roku 1990 bola založená Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, takže dnes majú narodeniny. Verme, že sa už neschádzajú iba kvôli tomu, aby si pripomínali takéto výročia. Ideme ďalej, ideme za pesničkou z 11. miesta, Sľuboval som tri úspešné novinky kola predchádzajúceho, tak by to chcelo už aj niečo z tejto kolónky si vypočuť. V úvodzovkách najhoršie, ale v reblíčku celkom slušne vysoko. Na jedenáctom mieste máme autoportrét Mirky Brezovskej. Čajne akmenu Mirka Brezovská pripájame kapelu Mona Lisa v tomto prípade je to trošku inak skupina Burčiak natočila podklady a stačí to v aktuálnom 347. kole Mikopávok Rádia Slobodný vysielač na 11. pozíciu 12. je Ticho Honzu Nedvieda 13. tublatanka a skúsime to cez vesmír 14. majú Marika Gombitová Miroslav Žbirka a ich tajná šťastná hviezda No a na 15. priečke figurujú milenci v Texaskách, pokiaľ ide o interpretáciu, o tú sa postarali Jozef Zíma a Karel Štedri. Tí sú v takých, dalo by sa povedať, že pokojnejších vodách. Na tých úspešnejších si ešte posvietime, ale nastáva moment, keď sa musíme aj s niekým rozlúčiť. A začneme s nahrávkou, s ktorou sa počítalo že v tejto zóne bude pretože bodovala 15 týždňov pred dvomi týždňami bola na striebornej pozícii celkovo na jej konte za všetkých 15 umiestnení 149 bodíkov čo je síce pekné číslo ale z celkového pohľadu to nezvykne stačiť na koncoročnú gala prehliadku aktuálne priebežne figuruje na 12. mieste už to vyššie nepôjde iba smerom dolu Týka sa to skladby s názvom Duplikát. Interpretom bol Karel Zich. Je to môj duplikát, Môj drzé druhé já. Je to môj duplikát, to on ti věčne objímá. Je to muž, jak má být, ty mu všechno dovolíš. Je to môj duplikát. Ďalšie nahrávky na tú koncoročnú prehliadku už môžu v podstate zabudnúť. Hlavne neúspešné novinky. Prvá sa nachádza na 24. mieste. Interpretkou bola Gabika Šusteková. Zostala na to v podstate sama, aj keď sa našli nejakí podporovatelia. Sami, sami, môj sam, môj... No, utrápený bol aj hlavný hrdina pesničky, ktorá nám klesla z 20. na 23. miesto. A keď už bol v spoločnosti, tak skôr tých, ktorí využili chvíľkovú nepozornosť a prišiel o to v pesničke najcennejšie, čiže o bicykel Julius Satinský. Predčerom si priateľ Nemám na to žiadnych svetkov, nikto pritom mi nevidel. Už sa vozí feroz deťmi na tom mojom bicykli. Nebudem im radosť, keď si tak navykli. Na niektoré pesničky si ho navyknúť ani nestíhame, pretože sa napríklad nedostanú vôbec do rebríčka. Tu je druhý príklad, skladba, ktorá bola novinkou číslo 4 v predchádzajúcom kole interpretkou Petra Janu. Balada s názvom a pak, že je to hřích. a ještě víc. trošku hore Tu by aj možno bolo fajn, keby sa išlo bližšie, respektíve vyššie v rámci konečného poradia, ale musíme s Bohem jí dát, ako to bolo ospevované v pesničke. No ale prejdime ešte za poslednou nahrávkou, ktorá sa s nami lúči, a aj keď bodovala 10 týždňov a stala sa druhou najúspešnejšou po tejto stránke v prípade skupiny Banket, tak to už teraz je jasné, že nebude stačiť na koncoročné bilancovanie, pretože pri odchode jej patrí 21. pozícia a už to teda tiež vyššie nepôjde v prípade skladby s názvom Plesový Marš. Plese? Čo? na plese. Dnes? No, dámy nechýbajú na plese, ale Richard Miller a spol už chýbajú v rebričku. tak si počkáme zase nejaký ten čas a siahneme opäť po niečom, inom ešte stále tam je, aké skladby vyťahovať, či už to bola piesen šťastných detí, alebo práveky manekín, alebo nahrávky z tých jednotlivých troch profilových LP platní, muzikantsky zaujímavé, a muzikantsky to bude zaujímavé určite aj v nasledujúcich chvíľkach, dokonca tí, ktorí sa ohlásia z 10. priečky, sa za toho muzikanta aj skrývajú. Michal Tučný a Zdenek rytíř. Kam se dát, já začal tuhle píseň hrát. A ze všech možných variant tak stal se země muzikant. Když mě se ptali, co si začneš a v kapse měli zatýkač, já řekl: Pane komanda, ja nic, ja nic, ja muzikám Ja všechny dvorky v meste znám A na všech denie vyhrámám a živo bytí mi postačí To, co mi lidi hodiej spavlačí Když na mňe mířil bambitkou ja odradil sem ho námitkou, ako bandita sem vyletám, Ja nic, ja nic, ja muzikant, hudba je mojí obživou, když tví mám vody pod hlavou. A v lese je môj restaurant, Ja nic, ja nic, ja Já všechny dvorky v městě znám a na všech deně vyhrávám. A k živobytí mi postačí to, co mi lidi hodějí spavlačí. pavlačí. Ideme aj aktuálne, hlavne na Hradnom kopci, ktorý z času na čas vedia povedať Janíčia ja muzikant, ale že by um, to bolo aj o pasáži, keď im postačí to, čo im ľudia hodia z spavlačí, to asi veľmi ťažko. 10. miesto je teda jasné, odkryté. Pred deviatkou ešte posledný pohľad na udalosti, ktoré s 10. aprílom majú súvislosti, lebo sa udiali v tento deň. A to už ide o to najčerstvejšie obdobie, roky 2003 až 2016, to si môžeme zrekapitulovať. Air France a British Airways spoločnosti vlastniace lietadla Concorde, jediné, ktoré s nimi aj lietali, oznámili vtedy, že ich vyradia z prevádzky v posledný oktobrový deň spomínaného roku, čiže už je to 22 dozadu pomaly. Vtedajší francúzsky prezident Jacques Chirac v roku 2006 vetoval zákon upravujúci podmienky práce mládeže, ktoré jeho schválenie Národným parlamentom vtedy vyprovokovalo aj týždne trvajúce protesty, čo u nás spôsobí podpis a schválenie Lisabonskej zmluvy, to ešte budeme svetkami tejto udalosti, aj keď sa to už spája s rokom 2008, vtedy ju podporilo 103 zo 109 prítomných poslancov, piati boli proti, jeden nehlasoval. Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za Slovensku demokratickú a kresťanskú úniu, demokratickú stranu a kresťansko-demokratické hnutie. Slovensko sa stalo deviatou členskou krajinou Európskej únie, ktorej parlament schválil Európsku reformnú zmluvu. Tragédia tá sa spája s rokom 2010 pri havárii polského vládneho lietadla, ktoré sa zrútilo pri nevydarenom pokuse o pristátie na letisku v Ruskom Smolensku. Zahynulo 96 osôb, medzi nimi aj polský prezident Lech Kačinsky s manželkou Máriou. Okrem prezidentského manželského páru zomrlo aj množstvo významných predstaviteľov Polska. Delegácia mala namierené do Katiny kde si chceli uctiť pamiatku viac ako 20 tisíc dôstojníkov polskej armády, kniazov a intelektuálov popravených v Kartýnskom lese v roku 1940 bezpečnostnými orgánmi zväzu sovietských socialistických republik. Rok 2014 parlamentné zhromaždenie Rady Európy pozastavilo do januára nasledujúceho roku hlasovacie právo Ruskej federácii. Bolo to za trest, kvôli anexii Krymu. Rusko už hlasovacie právo raz oň prišlo, a to v apríli 2000, vzhľadom na vojnu v Čečensku. No, keď už bytka, tak na športoviskách. Záver bude patriť tenisu. Dominika Cibulková tá v Polsku v katoviciách pred 9 rokmi získala 5 titul na okruhu WTA vo finále vtedy e, s Kamilou Georgovou zvíťazila 6 4 a 6 0. Dále kanára. Nakoniec. Takže to by mohlo byť pri pohľade do dnešného kalendára, čo sa týka udalostí všetko. Jednotlivci ešte čakajú viac aj menej známi, ale aj výrazní. A dopracujeme sa k tomu už po pesničke z 9. miesta. Pôjde o interpreta, ktorý je už svojím spôsobom takou trvalkou, pretože je v rebríčku po 9. krát polepšil si o dve pozície. so skladbou jen vítr toví opätovne prichádza, aj keď teda už iba v nahrávke to môže urobiť Bob Friedl. Tam sa proč jedem? Má bohatý stůl A s druhým Obědvá hlad Ptám se, proč zlato Je dražší než sůl A k čemu Je ostnatý drát Ptám se, proč někdo má maršálskou hůl a druhý ve válce pad. Jen vítr, co vál, mi odpověď mi dal. Jen vítr to ví a mlčí. Proč v lidech je závist a zášť Ostrá jak z Tam se proč žena má tak černý plášť A proč se k ní nevrátí muž Se proč mrtvý, je na běky zvlášť. Anděle hrají mu tuš. Jen vítruncová mi odpověď mi dá. finále. Ešte by to malo trvať nejaký ten čas, nevhodujem preistotu ako dlho, lebo pohľad do dnešného kalendára nás ešte môže celkom slušne zdržať. Napokon, keď sa pozráme na vzdialené ročníky, tak už aj pred tým 20. storočím prichádzali na svet osobnosti, na ktoré sa možno z dnešného pohľadu už ani tak veľmi nespomína. A tie mená si už všimne iba málo kto, ale vo svojej dobe boli pomerne známe a aj sa pričinili o vznik zaujímavých vecí. V Mokradi pri Dolnom Kubíne sa napríklad v roku 1659 narodil Mikuláš Guzič, ktorý počas štúdí v Trenčíne konvertoval z evangelickej na katolícku vieru, vstúpil do rádu jezuitov, vďaka čomu mohol študovať a vyštudovať na univerzite v Trnave. Bol profesorom rétoriky, filozofie a teológie aj v Trnave, aj v Košiciach, no a aj básničky písal, vydal to aj tlačov a boli tam aj nejaké tie filozofické spisy. David Baroulty Sabo, narodený v sedmohradskom Barolte v roku 1739 pôsobil ako profesor aj tu v Banskej Bystrici aj v Košiciach a Komárne zaradil sa ku klasickým predstaviteľom maďarského básnictva a v Košiciach sa podielal aj na založení literárneho časopisu ktorý redigoval no potom je tu Ján Lipský ten bol ročníkom 1766 narodil sa v Sedličnej to by mala byť časť obce trenčianské Stankovce Stal sa kartografom a vojenským dôstojníkom a autorom presnej a podrobnej mapy Uhorska. Asi známejšie meno to je Jozef Pulicer, americký žurnalista, vydavateľ maďarského pôvodu. Ročník 1847 v dejinách americkej aj svetovej žurnalistiky zostane zapísaný ako úspešný vydavateľ, zakladateľ investigatívnej žurnalistiky, ale ak ju sleduje... Aktuálne z nejakého bližšie neurčeného miesta nie, že sa musí otáčať, ale vrtieť v tom svojom mieste konečného odpočinku. otvárala aj prvé štúdium žurnalistiky na Kolumbijskej univerzite v Spojených štátoch a na záver kariéry založil aj pulícerovú cenu s fondom 2 milióny dolárov. V roku 1879 sa v obci Sklabiňa Niektoré zdroje ako miesto narodenia uvádzajú aj vrútky. Narodil americký podnikateľ John Daniel Hertz, ktorý ako prvý zaviedol v Spojených štátoch žlté taxíky, Jeho menom sa, alebo s jeho menom sa spája aj budovanie svetelných kryžovatiek v Chicagu, kde aj zomrel potom v októbri 1961. Jaroslav Otruba Narodený v Pražskej časti Uhříneves v roku 1889, tak to bol akademický maliar. Máme možnosť určite aj týmto smerom sa pozrieť. Učarovali mu hlavne Vysoké Tatry, stal sa známym do tej miery, že ho aj nazvali maliarom krás Vysokých Tatier. Takže toto bola téma, ktorý sa venoval najčastejšie. No a posledné meno, aspoň pre túto chvíľočku, Erik Knight, ročník 1897. To bol britský spisovateľ, autor známeho príbehu Lesy sa vracia. Môže byť, že mnohí aj tento titul si zaradili medzi svoje obľúbené a ešte sa do sveta filmového, hereckého umenia určite vrátime. Niečo s ním mal, pokiaľ ide o skúsenosti, aj interpret pesničky z 8. miesta a už po druhýkrát neúspešný obhajca prvenstva, čiže Petr Spálený. Napokon pesnička Pane Vistevdova sa aj s jedným z takýchto titulov spája. Dnes je to ale zo skladbou Trápim se, trápim a máme ho na 8. mieste. Some m'a fait eu est skeanch Je n'ai Sebou, už len samé radostné správy môže byť Julius Krmešský, to je meno, ktoré tiež asi bežne neznie na tom, ktorom mieste. Narodil sa v Ploštíne, dnes by to mala byť mestská časť Liptovského Mikuláša. Písal sa rok 1900, stal sa fyzikom, objaviteľom kvázi magnetického poľa a aj prekladateľom učebníc bol, príkopníkom psychotroniky na Slovensku a popularizátorom astronómie, ale poďme do sveta hereckého filmového Harry Bratsberg, pod týmto menom prišiel na svet v roku 1915 americký herec ktorý mal možnosť hrať najskôr divadlo v New Yorku a keď sa dostal k filmu, tak začal vystupovať ako Harry Morgan. A asi najväčší úspech dosiahol v seriáli Mesh, kde najskôr hral úlohu bláznivého generála, neskôr pulkovníka Poutra. A toto bolo niečo, čo ho zviditeľnilo najvýraznejšie. Max von Sydow, švédsky herec, narodený v roku 1929, mal vysokú postavu 1,92, modré prednikavé oči predstavil sa v 130 filmoch medzidivácky náročnejšie sa zaradili tituly Ingmara Bergmana, Hodina vlkov Siedma pečať alebo Hamba ale bol tu aj titul Woodyho Elena, Hanna a jej sestry kde mal možnosť zažiariť Omar Sharif, ten bol podstatne úspešnejší, egyptský herec je to 93 rokov od narodenia, začínal na 60 -tých. presadil sa postavou Šejka vo filme Lawrence z Arábie. Ďalšia úloha, ktorá ho preslávila po celom svete, tak to bola postava vojenského lekára Júria Andrejeviča Živaga vo filmovej adaptácii románu Borisa Pasternaka. Doktor Živako v júli bude 10 rokov od jeho odchodu Tou ďalšou postavičkou, ktorú si možno spojiť aj s filmom, publicista, kunzhistorik, filmový a výtvarný teoretik Juraj Mojžiš, ten sa narodil v roku 1938, dnes má narodeniny aj Jaroslava Obermajerová, pražská rodáčka, na budúci rok to bude 80 -ka. Česká herečka, televízna a filmová diva, ktorá si zahrala v desiatkách českých filmov a mnohých televíznych seriáloch aj ten titul 30 prípadov Majora Zemana, kde stvárnila Blanku, druhú manželku hlavného hrdinu je dostatočne známy ale aj úloha učiteľky vo filme Marečku podejte mi Pero sa stala celkom výraznou a to je tu samozrejme množstvo ďalších postav, ktoré stvárnila napokon viac o tom porozprávala aj Standovi Novotnému v relácii na Prahu zmien, kde bola hosťom, v podstate len nedávno. No a to by mohlo byť z toho hereckého sveta všetko, čo sa týka ešte muzikálov, tak Rodak z Michaloviec Ján Ďurovičik, narodený v roku 1971. Je autorom viacerých choreografií, predstavení pre popredné slovenské a zahraničné scény. No a aj v Českej republike sa samozrejme má možnosť prezentovať. spolupracovala aj so Sľukom. Je toho tiež celkom dosť. Športovcov si prebehneme po pesničke. Teraz na nás čaká interpret, ktorý musí aktuálne tiež riešiť spomínanie na jednoho zo svojich čerstvo odídených spolupracovníkov, aj keď to nebola nejaká extra košatá spolupráca, ale aktuálne najčerstvejšou stratou je odchod Borisa Voroňáka, ktorý ako 83-ročný nás opustil v útorok 8. apríla. No a s Palkom Hamelom mal možnosť svojho času spolupracovať, pretože vznikla aj pesnička pre kapelu Prúdy s názvom Keď odchádza kapela, No a tam sa stal práve Boris Voronek, autorom textu tejto pesničky. Dnes Pavol Hamel v našej ponuke samozrejme s iným titulom, ktorý boduje. Nachádzame ho na 7. mieste, z 10. priečky si polepšil a to vďaka skladbe s názvom Chlapci z mesta. kterým nikde berí. Tí chlapci z mesta sídlí zkát predmestí. Tí chlapci z dvorou kam sa strom nezmestí. Z najbližších príbuzných nik se k nim nehlásí. Nechců žiť rovnako ten život bez lásky. Z mesta nech bez lásky Chlapci z mesta nech sú žiť bez lásky Chlapci z mesta nech sú bez lásky Čoľko chýba strach, strach. Kým je z chlapca chlap chlapca, chlapca, chlapca. Ty chlapci s dvorou, kam sa strom nezmestí Pár korúmo v retskách a preca frajery Vláznivý chalani, ktorým nikde verí Chlapci z mesta nechcú žiť bez vás Chlapci z mesta nechcú žít. Bez laski wrapców z mesta, niech służb, bez láski doy koch i a stral do chlap za chlapstwa, za chlap ułauła chlapców mesta, niech bez łaski pracy z mesta, niech służb, bez łaski pracy z mesta, niech służik, bez łaski doy kochiva stra. Miss Klopp, Klopp, Klopp, z mesta sa nám vytratili, ale ešte ich tu bude niekoľko spomenutých. Prechod zo sveta filmového do toho športového môže byť plínulý aj vďaka osobe menom Steven Segal ročník 1952 americký herec, režisér scenárista a na druhej strane aj majster bojových umení hrdina akčných filmov kde všetci padali, iba on kráčal ďalej, ale radšej o ňom hovoriť pekne, lebo okrem kultúry sa venuje ochrane prírody a dosiahol aj 7. stupeň čierneho pásu takže pre istotu opatrne našlapovať v jeho blízkosti Poďme za športovcami, zoberiem to od chvostíku, Filip Polc, ročník 1982, rodák z Pezinka, reprezentant v horskej cyklistike, v zjazdových disciplínach, cyklistike tej sa venuje od útleho veku, s horským bicyklom sa zoznámil, keď mal nejakých 12, o 3 roky neskôr už absolvoval viacero podujatí. Na Slovensku aj v Českej republike a okrem zjazdov, dual slalomov absolvoval aj niekoľko pretekov v tzv. cross country. Neskôr sa už ale plne sústredil na zjazdové disciplíny, ako 15-ročný absolvoval viacero pretekov. Na Donovaloch sa koncom júna stal kadetským majstrom Slovenska v cross country v tom čase, no a o týždeň neskôr aj juniorským vicemajstrom Slovenska v zjazde. A v tejto sezóne začiatkom oktobra získal aj titul Slovenská v dual slalome a okrem domácich podujatí boli tu aj majstrôstva sveta. Tam v tej kategórii skončil síce na 110. mieste, ale na majstrôstvach Európy vo Francúzsku dojazdil v rámci juniorov na 32. pozícii, takže už to išlo smerom dopredu. Za to Janko Lašák, ten si nad hlavu zdvihol aj tú tzv. šalátovú misu pre hokejistov, alebo misu, kde sa už všeličo dostalo v 79. roku sa narodil v roku teda vozvolenie, stal sa hokejovým brankárom aj reprezentantom, no a okrem zlata z Petrohradu už to bude 25 rokov si domov doniesol aj bronzovú medailu z Helsing v roku 2003, no, v tom Petrohrade počkajte, takto v Göteborgu to bolo o zlatej medaili, aby to bolo po správnosti, to bol rok 2002 tých 25 rokov uplynie od striebra z Petrohradu, tak, ale to sa nebude pripomínať, lebo to bolo v Rusku takže táto medaila sa nepočíta Štepánka Hilgertová neskôr Prošková Česká, a ešte svojho času aj Československá vodná Slalomárka tá je ročníkom 1968, tomu vodnému slalomu sa venuje od, alebo venovala oficiálne od roku 1980. Prvá medaila z veľkej medzinárodnej akcie, tak to sa podarilo v roku 1989, keď v pretekoch družstiev na majstrovstvách sveta pomohla získať bronz. V individuálnych pretekoch skončila na tom najmenej populárnom mieste, na štvrtom. Strieborná medaila s pretekov hliadok, to si priviezla zo svetového šampionátu z roku 1991. V tých ďalších rokoch svojej kariéry získala 6 zlatých, ďalej 4 strieborné a jednu bronzovú medailu na európskych šampionátoch v rokoch 1996 až 2013. To bolo 14 cenných kovov, no a na letnej olympiáde štartovala 6krát. V Barceloně 92 bola 12. V 96. v Atlante a v roku 2000 v Sydney získala zlato. V Atenách 2004 skončila piata. V Pekingu 2008, kde bola aj v lajkonosičkou českej výpravy, tak bola v cieli na 9. mieste, no a v Londýne 2012 skončila tesne pod medailovými priečkami, čiže Opäť na tom, dá sa povedať, že aj tragickom štvrtom mieste. No a z tých ďalších postavičiek je to. Iná disciplína než šport, ale mnohý k tomu máme veľmi blízko. Zdeněk Polorajch, ten je tiež dnes narodený novým oslávencom, ročník 1957, český šéf, kuchár, gastronom a aj v podstate moderátor programu Ano Šéfe, alebo na nože, šéf na grillu, Českovaří s Polorajchem, už dost šéfe a tak ďalej a tak ďalej. V podstate si zaistil cez stravovanie celkom výrazný ohlas. Ešte k futbalistom sa môžeme vrátiť Prešovčan Igornovák, Igor Novák, ten bol ročníkom 1948, bol aj reprezentantom. Prvoligový dres obliekol práve v apríli, pred 55 rokmi a odvtedy zdokonaloval svoje futbalové umenie. No a v apríli 1977 bol najlepším hráčom po zápase so Spartakom Vlašim. Rozlúčil sa so svojimi priazňujúcami výborným výkonom. 5 mesiacov obliekal potom vojenskú rovnošatu, posilnil celok dukly tábor, ktorá hrala v druhej lige. Neskôr bolo pôsobenie na šariši. Tatran vypadol z najvyššej súťaže, tak odišiel do Prahy, no a oblíkol si dres Bohemky. Bolo to takou krátkou zastávkou potom už bol lopteverný iba ako tréner takže to by mohla byť zostava tých dnešných oslávencov narodení nových, ktorých bolo celkom dosť, ale máme tu aj odchody, tam už to nie je také košaté ale stále je, sa za kým vrácať? teraz poďme za nahrávkou ktorá nám vyplní najpodstatnejšiu časť nášho vysielania je to najdlhšia aktuálne bodujúca skladba a konečne už dôjde aj na niekoho, s kým to za ostatných 7 dní ani nepohlo. Prvá z trojice obhajujúcich nahrávok, opäť šiesta, to je homáš Johana Sebastiana Bacha a Collegium Musicum. Ďalší postupujúci do nášho budúco týždňového rebríčka, je tu veľká nádej, to je práve kolegium muzikum a po rozlúčke s tým, kto je aktuálne najdlhšie v ponuke bude teda práve táto nahrávka služobne najstaršou, pretože je tu po 13. krát umiestnená, po druhý krát na tomto 6. mieste, uzatvára pohľad do ďalšej zóny v ktorej figurujú aj sedmička Pavol Hamel a chlapci z mesta osmičkov je Petr Spálený s nahrávkou Trápim se, trápim Jen Výtrtový, Boba Frídla to máme na 9. mieste a tandem Michal Tučný z Rytis s nahrávkou piesne janic a Muzikant tí sú na 10. priečke v 347. kole ktoré opäť sa dostalo k bodovému zlomu alebo miestu, kde sa to zase trošku o niečom inom bude točiť a prejdeme k rekapitulácii predchádzajúcich prvých 5 pozícií v tých ročníkoch ktoré už máme za sebou, je na čo spomínať, bol 15. týždeň 11. apríl roku 2019, vtedy sme mali v ponuke 43. kolo na najvyššej pozícii skupinu Elan s Lírovkou Neviem byť sám, Strieborné boli Čerešne, Hany Hegerovej, trojkou Hviezdičko Blízkavá, Petra Nováka, na čtvrtom mieste Bílá Java 250, Viery Špinarovej a vyznanie Mariky Gombitovej, tak to bola Peťka, o rok neskôr v 94. kole nám ako šampión figuroval 9. apríla 2020 so šípkovou rúženkou Jirka Schellinger. Strieborná bola hrací skříňka Jiřího Maláška, trojkou v 8 svetadiel skupiny Elán. Petr Spálený bol vtedy aj s Jozefínou 4. a Peťkou Pražská holka, ktorou bola Helena Vrtichová. V 146. kole 15. apríla 2021 na vrchole opäť Elán a Amnestia na neveru v tomto prípade, dvojkou Šiel Šiel Karola Duchoňa. Trojkou srdce na dlani Marty a Teny Elefteriadu Na 4. mieste sa nachádzal peternať Aj s pesničkou chráň Svoje bláznovstva A Peťkou bolo lúčenie Viery Špinarovej 196. kolo sme ponúkli Pred tromi rokmi 14. apríla 2022 Karol Duchoň bol šampiónom Nahrávkou Primášovo srdce, dobrá správa, Váš Kanetskářa bola Strieborná, Trojkou Elán a Nie sme zlí, 4. Toreador Karol, skupiny Lojzo a Peťkou Lampa Marty Kubišovej. Pred dvomi rokmi nám to tu ovládli Jiří z Možeka spol, v nahrávke Nejhezčí dárek v 247. kole 13. apríla 2023, Strieborný bol Valdemar Matuška a jeho Tisíc mil, Trojkou Stratený raj, Vaša Patejdla a Heidi Janku Bimbam, Vaškanecká hra to bola štvorka a peťkou slnečný kalendár Mariky Gombitovej no a najčerstvejšie to máme, čo sa týka 11. apríla minulého roku v 298. kole zvýťazila Eva Kostoláňová s pesničkou Poď so mnou strieborný bol Aniel od Maduaru trojkou Tublatanka a dajte mi na to Liek, štvorkou Hrám Karola Duchoňa a peťkou Let Mirky Brezovskéj No, z tohto zoznamu vždy je to ťažké vybrať reprezentanta. Odpadávajú samozrejme aktuálni súťažiaci a je ich tam tiež celkom dosť. Takže tých, ktorí zostali, bude reprezentovať sestierský tandem Marta Atena Elefteriadu. Vrátime sa do roku 1970 za spoluprácov Aleša Zigmunda a Pavla Cmírala keď to v Brnenskom rozhlasovom štúdiu mohli aj so Sláčikovým orchestrom tamojšej inštitúcie zrealizovať. Pesnička dostala názov Srdce na dlani. Oh, srdce na dlani. 26. pesnička za rok 2021, keď bola v ponuke. V tomto prípade teda bronzová. Práve v tomto časopriestore, ale oni to ešte vyšperkovali vďaka podpore o Neskôr, keď sa lúčili v podstate a boli po 15 krát v rebríčku, tak boli aj šampiónkami. To je jediné víťazstvo, ktoré si máme možnosť spájať s týmto sesterským tandemom. 7 pesničiek Predchádzajúci popevok bol aj s Bobom Frídlom ponúknutý Spívej tu píseň kouzelnou, tak plus minus pred rokom Inak sa nám v ponuke ako dvojica objavili No, dva roky už sú to, takže opäť je čas sa obzrieť Za Marovatenou, ktoré sa venujú hlavne gréckým ľudovým pesničkám, ale aj gréckej literatúre, kultúre Pôsobili aj v oblasti popíku ako samostatné spevácké duo od roku 1970 predtým spoločne v rokovej skupine Vulkán no spolupráca tá sa týkala hlavne Aleša Zigmunda, ktorý bol gitaristom, hudobným aranžérom aj textárom a skladateľom ale už zostáva iba v spomienkach v apríli 23. úplne 81 rokov od narodenia, v novembri 2018 sa jeho príbeh skončil, patril teda aj k tejto dvojici pričom Marta Atena vo vulkáne pôsobili od roku 1966 a čiastočne aj s ďalšou súrodeneckou dvojicou Hanou a Petrom Ulrichovcami tie ich prvé nahrávky pochádzajú z roku 1968 no a o dva roky neskôr vydali vo vydavateľstve Pantona aj svoju prvú profilovku dál než slunce vstáva a stali sa stálicami domácej hudobnej scény ale spolupracovali s mnohými Takže bude, určite sa ešte začím obzerať, ale aktuálne v ponuke nie sú, takže preto tu mali možnosť reprezentovať predchádzajúce vydania. Ďalšou úspešnou reprezentantkou je ale aj dáma, ktorá si razí svoju cestu a u nás boduje s tou nasledujúcou nahrávkou už po 10. krát. Vracia sa do popredia, vracia sa na piaté miesto, v tomto prípade a to z priečky číslo 17 zo skladbou šťastí Marie Rotrová. Playlistom. Pred nimi pohľadaj do kolónky odchádzajúcich Pokiaľ ide o 10. aprílový deň Jednovýročie nás ťaha opäť za veľkú mláku do Mexika Za osobou, ktorá zápasila v tom čase o moc A pred 106 rokmi sa to pre ňu skončilo mal necelých 40 keď padol v boji Emiliano Zapata, vodca Mexickej revolúcie, proti, hovorí sa tomu, že diktátorovi Porfíriovi Díazovi neskôr bol aj hrdinským činom podstený, respektíve bol podstený tým, že sa o ňom točili filmové tituly, hlavne ten, ktorý natočil v 52. režisér Elia Kazan, a hlavné postavy tam stvárnili Marlon Brando a Anthony Queen film Viva Zapata tak ten si pripomínal túto postavu, samozrejme historici hodnotili to rôzne ale vždy by to malo byť o rovnakom výsledku lebo aj futbalový zápas môžete hodnotiť, že niektorí hrali slabšie, niektorí rýchlejšie a lepšie ale výsledok vás nepustí ten zostáva rovnaký Výsledok práce ďalšej postavičky, ktorý odchod sa spája s 10. aprílom, rok 1954 sa písal a v Lione ukončil svoj, svoju životnú púť August Maria Louis-Nicholas Lumier. Boli to bratia Lumierovci, ktorí sa zapísali do filmovej histórie, zhotovili kinematograf, ktorý potom mohli, alebo ktorým mohli vyhotoviť nielen statické snímky, ale aj zachytiť pohyb. V takom úzkom pruhu, kruhu predviedli svoj vynález 22. marca 1895. Verejne sa s ním prezentovali potom tesne pred koncom tohto roka v decembri. No a v parížskej kaviarni Grand Café 48 sekund trval príchod vlaku do stanice No, dva mesiace pred nimi uskutočnili predstavenie pre platiacich divákov Už bratia Skladanovsky v Berlíne Prvenstvo patrí Lumierovcom, keďže nemeckí vynálezcovia ponúkli divadlom, divákom len sadu diapozitívou bez pohybu No a bratia Lumierovci vnímali kinematografiu len ako technický vynález na ich prvom predstavení bol ale aj Georges Méries, ktorý mal skúsenosti z divadla a mágie, pochopil obrovské možnosti, ktoré kinematograf poskytuje. Takže pokračovali v experimentovaní v oblasti filmovej a fotografickej techniky a v roku 1903 si dali patentovať autochrom. Prvý proces výroby farebnej fotografie Ten Mladší mladší bratov Lumierovcov. Louis Jean zomrel v roku 1948 ako 81 ročný no a August Maria Louis Nicholas práve toho 10. apríla 1954 mal 91. S filmom sa dá spájať aj americký filmový režisér maďarského pôvodu Michael Curtis, režisér kultového titulu Casablanca, ktorý zomrel v roku 1962, no a ešte je tu aj Nino Rota, ktorý zomrel v roku 1979, bol hudobným skladateľom. No a e, ten krstný otec, to by sme mohli asi povytianuť ako najvýraznejšie dielo, filmoví kritici ho aj takto e, zaraďujú, za čo v roku 1974 dostal aj filmového Oscara. No, inak autor troch opier, slamená hlava z Florencie, Aladdin, a jeho čarovná lampa a dvaja nesmelí. Boli tam aj nejaké tie orchestrálky, alebo komorné diela. My sme počúvali svadobnú pieseň v podaní Dušana Grúňa veľmi často. Teraz je tu ale Dušanov. dá sa povedať, že kamarát, lebo spájalo ich aj spoločné účinkovanie a spájala ich aj pesnička, vonia kakao s Karolom Duchoňom to naspievali Karola tu ale máme teraz ako solistu, no máme už treba hovoriť v podstate v minulom čase pretože pieseň o decembri je v rebríčku po 15 krát opäť na štvrtom mieste a dnes teda definitívne naposledy sa stáva. It Přestała pri mne. moja to sa Je hrozbit lívanky alebo viacero pesničiek, ktorým sa zadarilo a boli podporované 15 týždňov. Tými neúspešnými boli len nálady, ktoré v podstate stali na začiatku tej úspešnej kariéry. Karola Duchoňa, jazvečík Bobby, alebo Svet bez teba, zvyšok strávil maximálny počet povolených týždňov. Čardáš dvoch srdc, mám ťa rád, na srdci mi hraj, tancujem s tebou rád, v slovenských dolinách, Šiel, Šiel, Elena, Primášovo srdce, dievča z Budmeríc, hrám, respektíve Oravská dievčina. Takže celkom slušná várka, tu už bola ponúknutá. Dnes definitívne naposledy v rebríčku práve titul, ktorý nesie názov Piesať o decembri a zatiaľ je Karol s touto pesničkou jediný, ktorý prekročil hranicu 300 bodov, takže priebežne na najvyššej pozícii, ale ešte sme len v podstate v štvrtine celého ročníka, takže uvidíme už na začiatku tej druhej, môže byť, že sa to ešte bude celkom zaujímovo vyvíjať, adeptov na víťazstvo niektorých ešte ani nepoznáme, lebo sa toho nezúčastňujú, ale je vysoko postavená alebo položená tá pomyselná latka ktorú bude ťažké preskočiť, viac budú podliezať mnohí dnes pozícia číslo 4 do ďalšieho kola nám to už teda nepostupuje, takže keď príde na tie jubileá, hlavne to nedožité výročie 75. v apríli tohto roku 21. to už máme o také dva týždne necelé bude to bez súťažného účinkovania Karola Duchoňa v našej ponuke, ale budú tu samozrejme aj iní a my si posvietime potom na neho v prípade inej nahrávky. Medailisti čakajú pred tým bronzovým. Poďme sa pozrieť na posledné meno z dnešného kalendára. Je to 12 rokov od odchodu anglického fyziológa. Stal sa aj sirom. Možno ementálovým. Robert Geoffrey Edwards 27. septembra úplne 100 rokov od národenia stal sa priekopníkom v umelom oplodňovaní za čo dostal aj v roku 2010 Nobelovú cenu bol študentom ktorá bola, univerzity ktorá bola súčasťou v škótskom Edimburgu a mal možnosť tiež sa venoval genetike zvierat, embryológii. no a absolvoval to v roku 1955 od roku 1960 sa začal špecializovať na problémy ľudského oplodňovania v 68. keď sa mu to podarilo v laboratórnych podmienkach tak pokračoval vo výskume mal parťáka gynekologického chirurga Patrika Steptoa z Oldhamu ich pokusy mali svojich podporovateľov, ale samozrejme aj tých nepriateľov, neprajníkov. Rada pre lekársky výskum ich odmietla financovať, takže sa dostali aj do súdnych sporov, ale napriek všetkým problémom, krátko pred polnocou 25. júla 1978 sa v pôrodnici v Oldheme narodila malá Luisa, prvé dieťa zo skúmavky, čo bol veľký krok, ktorý prelomil bariéry Fyziolog Edwards a ginekolog Steptoj dali reálnu nádej mnohým párom, ktorých sužoval problém neplodnosti. No a potom, keď odchádzal z tohto sveta ako 87-ročný, tak mohol v podstate spokojne sa pozrieť na svoje dielo, ktoré vykonal, lebo vďaka nemu a vďaka stovkám následovníkov, Napríklad len v roku 2010, v ktorom mu udelili spomínanú cenu Nobelovú za medicínu, sa po celom svete narodilo približne, narodili približne 4 milióny detí, ktoré boli tými, tým umelým oplodnením dopravené do tejto našej sféry, v ktorej hovoríme život, svet a všetko, čo s tým priamo alebo nepriamo súvisí. No a potom neskôr môže byť, že riešili aj podobné záležitosti ako tie, ktoré budú opisované v pesničke z bronzovej pozície aj keď vo svete to nemusí byť priamo o pripínaní stužky pri ukončení štúdia ale u nás stužková ako taká je vyhľadávanou udalosťou a Slzyčky len tak teču, môže byť, že budú aj v prípade pesničky, ktorá má už 40 ročia a je tou treťou úspešne obhajujúcou svoje umiestnenie skola predchádzajúceho. Samozrejme so Stuškovou nemôže prísť nikto iný ako Jožoráš a skupina Elán. sa toho môže zachovať ešte celkom dosť, lebo Elán je rozhodnutý koncertovať aj naďalej a niektoré koncerty už sú aj vypredané, hlavne v Košiciach v októbri tohto roku, preto sa pridáva ďalší na druhý deň, ale v oktobri to bude ešte aj o Brnenskom vystúpení a o koncerte v Ostrave v rámci Tour Elán 70, a aj na budúci rok je možné ešte Jožeráža spol vidieť na podiu, teda dúfam, že to vyjde všetko, ako sa predpokladá 6. júna v Prahe. By to malo byť o ďalšom vystúpení Elán a kamaráti 2026. Služková by chýbať nemala, je to jedna z najvýraznejších nahrávok, ktoré potom samotný DAU, samozrejme pridáva sám, svoje verzie, spievania. a niektorým to ide lepšie, niektorým horšie ale vyťahnuť to tak vysoko ako Jožeraš no, to je dosť problém, divčata možno jednoduchšie a jedno máme aj na striebornej pozícii svojho času to bola Tadečnice najskôr a jednej z kamarátok Aurelia Gurková, si na ňu aj po tejto stránke vedela zaspomínať slovami už na zájazdok so Sľukom sa jasne rysovalo, že má aj na spievanie. Vyspevovali sme celou cestou z Bratislavy až po Karlové Vary, z čoho boli starší kolegovia dosť nešťastný. Dokonca jeden orchestrák odmietol byť s nami v jednom autobuse. Sľub bol vtedy veľké teleso, chodilo päť autobusov, tak si nás prehadzovali z jedného do druhého. Spievali sme pekne, ona ťahala prím, ale aj takto kolegovia nemohli vydržať, počúvať celú cestu. No a kam to dotiahla, dnes vieme, stala sa z nej legenda a my nezabúdame a je vidieť, že ani poslucháči chvíľku to vyzeralo, že to bude iba o tých spodných pozíciách, ale ťuk a vystrelilo ju to z 19. na druhé miesto so skladbou Výlety Evu Kostolániovú. Mě budeš tak rávky, z rameno čtyři struny stačí, aby hrali Poci z těch je bez borny, tě tam králi, už je to tak, houpan sivak, už je to tak, houpan sivak. Vyjaký odpiatú, doňujte levy. Vyletý, a pečo své. Vyletý, vyletý, pot, sa mnoho vietami. Vyletý, vyletý, a hýbať s nami. Oza, hej! No a keď sa z toho číha poberiete domov. Celý kľúč je v každomíkavu oňa starých stromov. Ty je žilaj dunie, ten čo ste hrali, ste tam bez horú, boli ste krvavi. Pozor, pozor, a to pivo tam kúptí do chadu, priko ma z Pozor, pozor. Finále. tak ako sme to robili v kolách 128-253, tak sa udeje aj v 347. Ideme si to zrekapitulovať, čo sa týka ponuky. Dnes už sú to samozrejme úplne iné tituly. Strieborné výlety Evy Kostolániovej, bronzová stušková skupiny Elán, štvorková pieseň o decembri Karola Duchoňa, ale tá sa už do ďalšieho kola nedostane. Peťkou je štěstí Márie Rotrovej, šestkou Homáš Johana Sebastiana Bach od kapely Kolegium Muzikum. Chlapci z mesta Pala Hamela to je sedmička, osmičkou trápím se trápím, Petra Spáleného. Jen Vítrový, Boba Friedla to je deviatka, desiatkou jánici a muzikant Michala Tučného a Zdenka Rytíř, jedenástkou autoportret Mirky Brezovský, dvanáctkou Ticho Honzu Nedvěda. 13. Tublatanka, skúsime to cez vesmír, tajná šťastná hviezda Mariky Gombitovej Miroslava Žbirku, to je 14., -tou, 15. -tou, Milenci v Texaskách, v pozícii interpretov Jozef Zima a Karel Štedrý, Jedka Zelenková a jej spívání, to je 16., -tou, 17. -tou, Bílá Královna tandem Petr Kotwald Standa Hložek v pozícii interpretov Peter Naď a jeho posledný krát to je 18 19 publikum tve som ja Jany Hratochvílovej a 20 chýva žmírova Grigorova Novinka číslo 1 dnes Lírovka zo 68 roku krásná neznáma skupiny Olympic Když se ti Ďakujem začít smáť, to sem zviedal, jak mi dneska Tak Petr Janda v tom mal jasno, pozrel do očí iba jednej dáme, za to Valdemar Matuška ohlásoval, že má rád všetky díločence. Ja miloval už v školci dívčí smík, když ublížil k hodce, poznal si pěstí mí. Potají sem chrubky chodil krásť To pro dva malé cúbky, co mne dokázali smáť Ano, chromka mi to začína, potom si lámete hlavu, čo rok čo rok položiť pod stromček Jedin z takých popevkov máme aj v boxe novinky číslo 3 Interpretom Vladimír Myšík ja, Chcete pod stromeček Kasetu Saljašky s nahrávkou väčší smeček Anglické pastyrky, vo kterých voní duchy dech A hrací náužnici a ptáka, ktorý ten se v pleci promilence milence. Ano, tých možností je viac, v skladbe, co ti dám Sme si niečo pripomenuli, napokon dôjde k zázraku a niečo sa pod ten stromček predsa len podarí položiť. O tom, že zázraky sa dejú stále, tak o tom nám tu v novinke číslo 4 vyspevovala napríklad aj Tatiana Hubinská. No, srdce, to je niekedy ťažko riešiteľná záležitosť, ale má to rôzne podoby, tá náklonnosť. My sme si ju pripomenuli napríklad v jednej z verzií aj v novinke číslo 5, ktorou sa stala dnes učiteľka chémie Mariana Kochanského a skupiny Loizo. My keď sa s touto pesničkou, ako aj s ďalšími, lúčime, tak je to o nádeji, že sa im podarí zaujať a dostanú sa do rebríčka. V ostatnom čase nám tie čerstvé dokázali mať takú silu, že jedna z nich vyletela aj na najvyššiu pozíciu. Necháme sa prekvapiť, ako tomu bude v prípade tých, ktorých úrivky máme teda za sebou. Pretože opäť tu máme jeden z podobných príkladov v kole predchádzajúcom čerství dnes na najvyššej pozícii. Snaď to s nimi nezamáva. Prichádzajú Karel Gott a titul Když muž se ženou snídá. Vo finále vďaka Karlovi Gotovi, premiérovo tak bolo v prvom kole z Lady Karneval. následne v čase, keď nás opustil, v ponuke bola Vltava, v oboch prípadoch textárom Jirka Steidl. Titul, tak aby ste to věděla, písali Jeržišlitr, Jeržiš suchý do muzikálu Kdyby tisíc klarinetu, no A tak aby ste to věděla, pesnička Hany Hegerovej a Valdemara Matušku, Karel Gotz sa tam objavil v závere, tiež bola víťaznou v 244. kole. No a zatiaľ naposledy, no teraz už je to trošku o niečom inom, v septembri minulého roka v 321. kole vítězstvu víťazstvu so skladbou nápoj lásky číslo 10 dopomohol František Ringo Čech. Teraz ten šíp trafil presne, aj šíp s veľkým ešom, pretože Karel Šíp sa podpísal pod ako textár, Pavol Habera to zhudobnil, Karel God naspievala skladba, ktorá v prvej polovičke 90 rokov prišla ako titulná ďalšej profilovky uzatvára súťažnú ponuku Vykopávok Rádia Slobodný vysielač v rámci kola s poradovým číslom 347. Necháme to opäť na vás. Sami máte všetko v rukách. Tieto voľby sú... O niečom úplne inom a aj tá radosť po ukončení hlasovania má tiež inú podobu. Tak nech vám je dopriaté, ak už s nami budete tráviť aj chvíle v kole 348. Aby to bolo minimálne o podobných príjemných pocitoch. Dovtedy sa opatrujte, pekný aprílový čas, nech už ho budete tráviť kdekoľvek, či už doma alebo na cestách. Z Banskej Bystrice žela Peter Kršiak. Řekl, že se kýv z nás a najednou už je pár se zpívá. Až My už jdeme finále a za všech váš za a mořádky kouzání, kdo byl jednou příště se brátí s naší parnou. Z nami zase bez. A ženy, ako ste, A se smáli, tak dali sme i nás. Tak my pušteme do pľave a zažijeme váš dýk. Zastije a možná i kúse